но він знову возникав, як ні в чому не бувало. Так наче нагнувся зав'язати шнурки. Увстав. От як і тепер просто з люку падаємо туди ж. Перезарядився, але перезарядився і мій кулемет». Берія про ту чергу подібників не міг нічого знати, бо вона формувалася не ним, а Хрущовим, який був дуже ближче до миру мистецтву, щоб обрати з нього спеціально підготовних акторів, які так добре входили в образ вождя, що ні за що на світі не хотіли із нього виходити. І появлялися на білий світ, аби йому хоч раз махнути ручкою і улубнутись. І жоден не підвів. Чого не скажеш про останнього двійника Леніна, який хоча і добудував лінінізма, однак був дуже поспіхом підібраний, так що комісія прогледіла головне – він виявився сифілітіком. Не чому Леніни кончилися з приводу його повільного вмирання, а не швидкого, якби йому було положено. Чим сифілісом він дуже омрачив кончину кінця смерті – опохабивши її, але тим часом я, одмаршурувавши, прийшов у караулку і жду, що мені буде за виконання такого наказу, доки я випадком не зустрічаю там лавіерентія Павловича Берію і доповідаю йому. Я наказ ваш виконав з честю, а він мені, який такий наказ? І тут я бачу, що це не Берія. Тобто Берія, але не той, якого я так добре знав раніше. От Берія убив Сталіна, а Сталін убив Берію. І був порядок. І тепер його нема. І все тому, що в Кремлі люди бояться довіритися двійникові. І тому довго хворіють перед тим, як умерти, і не освіжяють собою другим владу, які освіжають ще молодшим. А, між іншим, у курантах мій кулемет стоїть, бо він наче частина його механізму. А й тому незрими, лише патрони в ньому кінчилися. П'ятнадцять коп. міня покрив циклу «Прощавай, Суржику». От що по-справжньому погубило Берію, так це його огромні яйця. Бо він був ісключителним розвратником і не підозрював, що так розтренувавши свої органи, може колись стати їхньою жертвою. Для тренувань він вибирав паради трудящихся, куди приходили найкращі трудівниці. Ну він на них оком не кидав, і викликав нібито наслідстві в органи. Там були їм всі возможні питки, навіть у вигляді сексу. Тож ідея людині така визуха на жінок, то тут хоч хто тобі розтренується, а не лише член політбюро. Причому він для цього не робив ніякої спеціальної фізкультури, а приймав лише ісключительні наркотики. «Це ж хороше діло», – радувався він, – «а головне, що з рота не пахне і вождь не здогадається і не буде лаяти». І продовжував після уколів свої питки з утроєною жорстокістю, після чого приходе до Сталіна і каже, Йосифові Саріоновичу, треба Жукова того убрать. Ти здурів, в ренті? Де ще такого найду, коли Германія знову нападе?» Але Берія гнув своє і знав, як це робити. А на параді перемоги, коли фізкультурниці йшли, ніколи знам'я на вражі спалювали, а він командував парадом, ви забули? Як він про війну і перемогу стільки говорив у промові, а про вас? Про вас він хоч раз згадав? Ні словом, наче це не ви війну виграли, а його воїни». Знав, словом, куди поцілити вождя, бо той дійсно тоді цілий парад простояв, а про себе теплого слова не діждав, жаждає завжди бути на гребній історії. А ваше генералініство, благав Берія, тоді ж на нас увесь світ дивився, яка його реакція була. От я і кажу, що треба такого маршала прибрати, як він вождя в серці немає». Далі не знаю, що вони казали, бо для секретності перейшли на грузинську мову. А потім взяли і заслали Жукова за Урал.